Eh, avui és un canvi evident, si jo més mal de situació, en aquest edifici de l'empresa de Tires de Serveis, un edifici que fa molts anys que va construir i que dona fe que continua amb ple vigor i en ple funcionament i eh, amb un futur per endavant interessant, en podem examinar avui en aquest no? moment l'objecte de la reunió d'avui, és passar una mica compte de tots els temes al llarg de l'any els que donarem compte en el Consell d'Administració d'aquesta tarda de la formulació dels comptes i altres temes que els més rellevants de l'ordre del dia per avui és l'informe que farem de la direcció el comitè de direcció que són les persones que estan aquí els aconsegueu tots en Conrat, l'Anna, la Rosa i els Lluïsos el Lluís Xargai, Lluís Martínez responsables de cada una de les àrees. En corret concretament al front del de que és l'ISO 2001, que en els propers mesos confiem en tindre ja eh, atorgada aquesta ISO i eh, quines previsions també seran que en el futur faci altres tipus de feines com la contractació d'aquest futur. L'AMNA, que està al càrrec de la direcció financera, comptada, econòmica, Eh, eh, per tant, avui és una idea de protagonista en tant en que eh, l'objecte concret i més important del dia d'avui és la formulació dels comptes del 2013. Sí. En Lluís Sergai, eh, Sergai d'aigües, més tot el món que anexes, recoradores, eh, tractament d'aigües, etc. I en Lluís Martínez, eh, en un... Eh, transport urbà, eh, són les blaves, eh, són les Si hi ha qualsevol qüestió que ens desitgeu plantejar, i hi, eh, les preguntes a ells, eh, tot i que m'han fet uns eh, resums, prou eh, i he tingut temps de examinar i eh, vam proposar el dia de la feina que va a fer bueno, els informes de la direcció huit Donarem compte d'aquesta tramitació que està fent de l'ISO ja... Queden pocs mesos en aquests moments per arribar a, a tindre un, eh, un informe definitiu. S'ha fet l'auditoria interna en eh, tots els temes que eh, els han ja semblat per fer correctes, amb alguns que eh, s'està treballant amb la seva millora, amb la seva, la seva correcció ]MM. Sí, correcte. I eh, amb els propers mesos, ja veurem si és abans de l'estiu, podríem tindre ja una certificació de definitiva d'aquest aviçó. Uh, és una fita molt important en cas de l'empresa i uh, en el seu moment, quan la tinguem definitivament de l'empresa, ja en farem una miqueta de l'empresa. altre punt de l'informe de la direcció s'ha tornat a l'empresa de Seria donar compte el Pla de d'Entresoreria eh, i de tota la informació comptable que pretenem. Que a partir d'aquests mesos es doni periòdicament i periòdicament, refereixo-me com un màxim, eh, ja l'hem donat molts de, cap, molts de caps a la direcció financera, de dos mesos màxim en el Consell d'Administració. S'ha de passar tota la informació comptable eh, i aquests dos mesos és el primer termini. El segon anirem més a més reunim amb el consell perquè ja tingui, mmm, aquest consell d'administració en el que convidem a tots els membres de l'oposició, a tots els grups de l'oposició. Per tant, serí un consell d'administració ampliat amb funcions de comissió de control. Aquella comissió que ens va comprometre eh, també a discutir. I per tant, eh, en lloc de tindre dos, en farem una sola ampliada aquest consell d'administració i amb tota la informació de eh, tota la informació comptable i la tresoreria. La tresoreria ens dona una visió conforme d'aquí al 2015, a un any vista, l'empresa té unes tradicions de tresoreria perfectament viables i eh, amb un saldo en caixa que li permet anar afrontant tots els ferraments i tots els seus eh, compromisos com dir fins d'interès. I informe dels serveis, passem que destaquem de a de l'informe de gestió les comptes del 2013 l'ampliació de les la gestió que s'ha fet amb el municipi de Milafant. És una fila important que després examinarem amb una miqueta de, de tarda. L'augment del, benefic del benefici previst inicialment que es produeix fer un millor resultat en el servei d'assanejament, les millores de Milafant que s'han fet sense aplicació del pla de finançament revist sinó a càrrec dels fons propis de l'Ajuntament de Milafant Menys cost de personal, el previst inicialment, no s'ha executat una paraula de zona verda, recordeu que el projecte inicial era molt ample i en canvi s'ha reduït en eh, una àrea més reduïda. I la modificació en la implementació de dues situacions, l'àrea verda i l'ús urbà. En l'ús també hi havia una previsió de canviar les rutes eh, i que eh, de moment ha quedat aturada. Hi ha un retorn que s'ha fet, això ho ha permès la situació financera de l'empresa, del 4,65% dels sous d'aquell 8% que es via reduït en l'any 2012, en el principi del 2012, quan eh, la situació de caïnuda dels ingressos va obligar a l'Ajuntament a fer aquell pla d'ajust i que en a fixar-se va tindrà com a conseqüència aquesta reducció del 8% en el sou de tot el proximal. Bé, en aquests moments ja s'ha retornat un 4,66% i està aprovat el fer un altre 2,66% eh? i per tant el 2015 s'hauria recuperat la totalitat d'aquest poder adquisitiu dels salaris. I també és voluntat de l'Ajuntament de Figueres retornar la paga extraordinària del 2012 en base de sentències vigents a, a, a uns acords que a l'Ajuntament veureu que demanen en el ple i va precisament el acord que s'ha arribat amb aquesta negociació amb funcionaris i empreses laborals per fer el pagament el retorn d'aquesta paga extraordinària. I hi ha un punt d'aquests acords en el que els funcionaris i els laborals es comprometen a retornar-lo, en el cas que hi hagués una sentència que digués que no es pot pagar aquesta quantitat. Per tant, ara es retorna però, si la ley ens ho diga, eh, es faria <susurra> ella. I la certificació imminent de l'ISO número 1, que eh, es que es tindrà la... El procés que s'està seguint amb això el gener del 2014, era una auditoria interna de què es parlava, la visió per part de la direcció, hem tingut les trobades amb els responsables eh, i hem anat analitzant cada un dels punts on els que ens han manifestat que hi havia algunes... A correccions de l'auditoria. L'auditoria externa de la al març del 2014, comprada les seves correctores, que s'està muntant i en moments entenc que ja sí. ja tenim el Aquest, aquesta a setmana. setmana, aquesta setmana ja presentem i després a ENOR hi si és correcte, no? I a partir de ja tornaria. la certificació. Pas de dirigir assumir la certificació per part de la cosa sí. que que inclou d'aquestes és que se segueixen uns paràmetres de qualitat certificats i que l'empresa els està seguint i complint. Mm. Són, eh, diguem-ne, un auditor externo que diu escolti, tots aquests eh, processos que vostè porta a terme compleixen els requisits mínims, i inclús diria en el cas són els són abundants de qualitat i l'empresa per això està certificada per aquesta eh, agenda és un compromís d'actualitat envers el, el ciutadà, amb el client, amb el propi administratiu. Bé, el que us deia de la redició de Tresoreria, que es facilita aquesta informació, és la primera vegada que ho fem eh, en el Consell d'Administració, els anem al Pla de Tresoreria Anual, però això es mantindrà ja eh, periòdicament. Pasquem, Rosa? El d'abastament del municipi de Vilafrana. Molt bé. Hem d'assegurar a ens en parlaria parlar moltes hores, en els centres, de tot el que s'ha fet, eh, procuraren que <ríe> reduir-ho al mínim. Als arbres nous sucriste una altra, capacitat de 50% per sobre de les necessitats de eh, un cent més del que s'està necessitant en està assegurat. El regiment de la xarxa ha passat del 40% que hi havia al inici fins a que estem en aquest moments a sobre del 52%, Hi ha millores de nivells l'aigua no controlada per l'aigua de la quarta part. Hi ha un augment del rendiment energètic dels pous de 0,608 a 0,502 quilowatts per metre i implantació del sistema de visos, de tracta d'aigua i disminució del temps de resolució de les que són pràcticament immediates, i són inconstància per les trobades que hem fet allà a l'Ajuntament de Vilafant, que eh, l'Aigua, els teinis, ens han manifestat que efectivament la diferència de servei entre l'empresa que tenia anteriorment i fischer és més perutada. Fischer-Sat està en en quant a Hi han dificultats amb l'explotació i l'organització de fuites de la baixa fiabilitat dels plàmols. Aquesta és una feina que comptarà un temps, però s'hi està treballant, perquè eh, el material, els plàmols on s'està treballant, eren o inexistents o molt poc fiats hi ha llibertat que provoquen la localització i l'augment de l'afectació dels abonats amb més hores dedicades a la protecció. S'estan reduint sobre el que hi havia abans, però es manifesta que hi ha unes dificultats en quant a que els planos no són fiables. La xarxa d'investament a Figueres, el rendiment actual de la xarxa se situa per sobre del 77%, que podem veure que la faig és el 52%, en eh, aquella cosa es porta de temps treballant, per tant, és... Eh, el millor rendiment mai ha aconseguit. Hi ha una intensa que mai hi ha de recerca de fruites durant tot el 2013. S'ha permès augmentar el rendiment, que havia sofert una disminució degut a la diversificació dels esforços de l'empresa. Totes les aires, totes els serveis que havien La nova connexió, des de l'alesposa del món de morins, aquí això estem parlant de la canonada. <s 'ha> ha permès assegurar el subministrament a la ciutat. Es garanteix el subministrament en un 90% gràcies a l'alta capacitat de l'etat i a la disponibilitat a de l'expressió del governament. Resta pendent la substitució de, com mínim, una de les canonades actuals. Està parlant de la boadella fins aquí, que això, això té una substància, eh? perquè eh, des del boadella fins aquí no reposar la canonada són inversions en paraules més úscoles. Els anirem a l'altra. Bueno, aquest és un punt de entenc que és força important. L'UCEPS -se té aquesta vocació d'ampliar els municipis en els que hi presta serveix, però en aquest moment ja s'estan fent coses. En llars, el mena ja embalta i eh, tenint en compte que allà hi ha eh, tot el subvistament a la presó i, eh, per tant, s'està treballant conjuntament amb el dret de rees perquè hi ha una part, una altra, que passa a la secretària municipal qui presta servei, en quines posicions, eh, i eh, hi ha una relació intensa que ho volem formalitzar futur, com ho farem amb cada un dels altres ajuntaments. En cabanes, la possibilitat de subministrar a Vilabertat en estar caminada, un contacte de subministrament amb Vilasacra, portada des de Vilasalim, contacte de subministrament amb vilimors que és l'amplitat de l'abastament de la cadena d'Alfàtil de, de Valla, aquí tenim l'alcalde de Vilaballa amb eh, moltes ganes de, de resoldre tot aquesta situació i no ho per la nostra part també. És un contacte singular contra una comunitat i ja projectada una de la camionada. El FAR, que entra dins d'aquest anterior, i Vilamanya, Santa Llegaia, Vilalatran, Borrassar, el sete remitenciari que relaciona a la gent que parlava de Llercs, els pobles de l'Oest, és una possibilitat futura de xarxa de Fires Vilafant i pobles a l'Oest, que allà... El i eh, el propi Vilafant, que eh, es tractarà de continuar amb l'execució d'aquest conveni a Caïta. El suministre amb alta en aquest poble, s'alba. En baixa, que, com tu saps, és a partir de l'alumina que es fa la distribució de eh, client final. Aquí és eh, eh, l'alta, és el volum global que arriba, des de Gradella fins a Figueres, o en aquests pobles. I després, en baixa és la, la cartilització que el subministrament no? per a cada una de les entitats. El que, el que vol dir que són els que ja estem fent i quan nens són els que esteu producant. Sí, els que trobàvem altes el, ho diré que ja s'estan fent aquest servei, i els que trobàvem nens en volta, tots aquests estan calent sí, sí. aigua de la relata de Amb un comptador que és el nostre municipal, diguéssim. I, un comptador al límit terme municipal nostre i a partir d'aquí ells, diguéssim, que agafen l'aigua d'aquest comptador. I en baixa tenim il·lefant, que és a aquest punt que hi ha una mica. D'acord, pels moments al poble tal del cor, possibilitat d'ampliar aquest pla de l'estament en volta, millorar la fiabilitat de les connexions tancant algunament, que serveix fer eh, cercles, i possibilitat de gestionar me perdono amb un pobla. Anar. Planta, urbana i transport. Tenim a la de contractació de recursos que està en tràmit, també la resolució de la Comissió Municipal per a la contractació de, de, masques, de les ja que s'està gestionant la implantació de la zona verda, revisó la convocatòria al proper Consell, consell dels plecs de condicions per l'adquisició de tot el material, eh, com les pilones per als farols de, de l'inici de les proves al carrer al mes d'agost i funcionament regular pel cervell. Un treball conjunt entre el MAC i el Departament Informatiu de l'Ajuntament PIF i CERSA amb el desenvolupament del protocol d'acreditació dels usuaris de l'Ajuntament. Això és un tema que sembla menor i que no ho eh, Si mal no recordo, estem parlant d'uns 3.000 afectats eh, dins de la zona de l'Ajuntament, la en vehicle. Llavors, el que es tracta és d'aconseguir que hagin que fer les mínimes gestions i desplaçaments a l'Ajuntament a fer certs del món sigui, i que nosaltres ja els hi donem tot per estar per de manera que hi ha aquells vehicles que estiguin empadronats a dins de la zona veritat ja queden acreditats i per tant puguin utilitzar-se això té la seva complicació eh? i és probable que un percentatge, un 50% de la gent tingui que vindre a fer gestions perquè mancarà algun document mancarà alguna documentació i, per últim, la hibridització d'un autobús dièsel, i si podem més, en faríem més, és un treball conjunt amb un emprenedat local i elèctric eh, per poder hibriditzar-ho amb els autobusos amb la fotofidesa. Això és que significa tenim els autobusos dièsel i hi hauria una possibilitat de ficar li un comportament elèctric, de tal manera que millores el rendiment i disminuïs el consum. I això s'ha estat treballant. Luis Martinez ha tingut els contactes eh, i eh, entenem que és una possibilitat real i que ara ens donaria aquesta millora la mandibilitat. I ja està al final. Això és la informàtica. El 2006 es va implantar un sistema, que és a la i que és la XAPA 3, que que és un eina de treball molt important que ha donat dificultats i, i eh, la seva adaptació a la manera de funcionament de l'empresa empresa, doncs, eh, ens necessitera en aquest moments actualitzar, per una cosa que ha de ser 2006 interns informàtics de és, 2005, és eh, la prehistòria Hi ha als vostres possibilitats són és adquirir una actualització que són 4.000 €, o un nou programari lí que ambienta la gestió sector de tecnologia, per quines de l'acabertament. Passem? Bé, el procés de renovació de la gemència eh, el 17 de febrer es van aprovar les bases a la selecció i ara amb la resolució del conseller de Delegat trobem els requisits ampliant el ventall de formació, se va afegir un altre tipus de llicenciatura a petició als membres del Consell d'Administració, que és una qüestió que va fer gratuitament el Consell de Delegat es va publicar en el blog, es va publicar en el Doc, es va publicar a Infojobs, LinkedIn, a IESE i a SANE i avui finalitza la recepció de candidatures a les 15 h d'avui. Tenim 12 distàncies amb tota la documentació perfectament correcta I, però tenim 40 fol·lícols que cal complementar-se amb els requisits de la altres empreses. En el cas, alguna cosa ho falta i que se'ls ha de requerir perquè ho comprenin eh? i no poden complementar-ho, per tant, no han preso. Els pròxims passos, avui en la resta d'administració farem la Constitució del Tribunal de Rodó esperant informes psicotècnics previs de tots els candidats eh? i a continuació el Tribunal decidirà sobre aquesta base quins candidats, probablement com Terna, una faríem interna, o un a 5 Eh? per veure després plantejar el nivell de consell d'administració i entre tots el que ha fet un recicl. Jo crec que, a veure, els informes psicotècnics podrà estar setmanes i més o menys. Més, després el consell, el primà de que pugui decidir en 15 dies. i altres 15 dies per plantejar el nivell del consell d'administració un parell de mesos, dos mesos i mig, de tindre ja una decisió sobre aquest tema provocant. Vale. i eh, la formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmica als 1.13. Els resultats, principal de El capital social és un 1.99.000 euros, el total del balanç actiu i passiu 5.362.000 euros, la participació de les augmentatives, a sobre, el serveu és i la resta, el gener promessiva, la genera de l'Elefant, i tenim un fons de maniobra de 970.954 que seria el que ens permet fer front a tots els compromisos eh, que té l'empresa i que per tant es considera que és eh, suficient. Les principals dades econòmiques de nou a compta de periodes de el 31 de desembre del 9.13, la cifra de negocis va pujar a 4.516.000 simplement un 6,3% segons el 2012, el resultat d'explotació 165.000 euros però, com a mínim ingressos financers pels 71.000 euros, el resultat total és de 224.000 positius. L'empresa, per tant, obté un resultat positiu de 224.320 euros, un increment del 7 de l'any 2012. L'any que ve, aquí no es tracta de conseguir uns beneficis, sinó de gestir un més ajustat possible. Per què? Perquè si l'empresa obté la, bona part, la major part dels seus recursos de la protecció municipal el que es tracta és que aquesta protecció sigui perfectament equilibrada i que l'empresa en tingui suficient per fer front a tota la seva activitat però ni que n'hi sòlid ni que n'hi fa Bé, això evidentment és molt implicat eh, de fer-ho però té que anar d'aquesta via La distribució del resultat, aquí ho podeu veure, anirà per reserva legal 22.000 euros i l'altra segra voluntària, 280.000 euros. El mm. de dels 224.000 euros, com ens eh, funciona? Mediament de serveis, 0. Aigres ens produeix aquest resultat de 250.000 euros, però com transport tenim aquest dèficit que eh, en aquella, hem de tenir en compte que el transport urbà es fa perfectament assumit per l'Ajuntament que eh, té un dèficit de gestió i que l'aportació global és molt superior són més de 600.000 euros el que fa l'Ajuntament com a aportació però sobre eh, el total seria aquest el resultat definitiu. Subvencions, donacions i llegats. Eh, és un capítol eh, en que eh, l'Ajuntament de Figueres és el qual l'IFTENS i la Generalitat de Catalunya, la protecció que fa. La cobertura del dèfic que explicava la gestió del transport urbà. Si algun dia arribem a 50.000 habitants, d'acord amb la normativa, tindrem dret a la subvenció del transport urbà que permet la situació urgida. Com estem per sota, no hi tenim dret. Si ens permeten presentar-nos... No. De... No, no. no. Ja, ja ho hem mirat, eh? I no, no ens La distribució del personal, eh, als directius, 1, 0 en el professionals científics, eh, en tenim 18 i 17, eh, tipus administratiu, 14 o 13, i eh, la resta de la personal qualificat, 63 persones. Són el perfil 13 i el que... Un total de 96 persones, treballant amb l'empresa i passem llavors, a llavors amb els plecs de contractació per quines altres energia elèctrica i són que estan en aquests moments en trànsit doncs on no una miqueta de carrer amb ells el subministrament dels perquímetres per la preparació de la zona verda i internal de Figueres eh, s'aprovaria avui aquest ple de condicions en el Consell d'Administració el mateix que faríem amb l'energia elèctrica és una, un treball que s'ha portat eh, a terme per aconseguir la major estalda de amb el consum que es fa, sobretot a nivell de sessions operadoras, és a dir, un gran consum. I, per últim, eh, els dos usos que, eh, com explicava, s'està pendent d'un eh, informe part de la Comunitat de Finances eh, sobre el sistema eh, definitiu d'arrendament operatiu, arrendament financer. I moltes gràcies.